Хлопці з організації з енергійною рвучкою назвою Рух влаштували і лічу останній найвелелюдніший з усіх, що бачили його гранітні очі мітинг, учасники якого кричали чомусь не слава Каперес, а ганьба і геть. Ленін лежав собі десь носом до землі. На його місці квітувала клумба, та суть системи подвійної моралі, запроваджена ним, не змінилася. Безкоштовна вища освіта вже давно була платною, попри всі декларації. Хочеш, щоб дитина вчилася – плати. Хай вона у тебе наймудріша за Соломона. Софія, куди подітися, ще з весни почала напитувати зв'язків. На ловця й звір біжить. Знайшовся добрий чоловік, що обіцяв вирішити справу по бартеру. «Ви допоможете влаштувати мою племінницю до вашого, а я вам, дочку, до нашого». Два роки тому... Софія, позичивши очей у сірка, зверталася до гарматного, просила за родичку. Навіть слухати не хотів. Якби це ваша власна дитина, тоді без проблем. А родичі у нас у кожного, як гороху. Цього разу йшлося про власну дитину. Вибору не було. Довелося знов позичати у пса очей і уклонятися шефові. Гарматний аж руками замахав. «Я не можу». «Чому, Микола Карповичу? Адже йдеться про мою дочку?» «Це не чесно. Мене не зрозуміють». Хто б тут балакав про честь? Софія зрозуміла, це тільки за гроші Грошей він у неї не візьме Значить бартер не відбудеться Знову довелося згадати козирний телефончик Наталочка вступила до училища Та Софія побажала гарматному зла Не можна гріх Та вона побажала Хай йому нарешті урветься Часом Софії здавалося, що вона бачить над головою гарматного чорну хмару Яка з кожним роком, з кожними вступними іспитами все більша є Це хмара людських прокльонів Бо таки жодна дитина, хай наймудріша, не вступала без підтримки а йому однаково, хай кленуть, аби платили. Збудував хату, завбільшки як школа, збирався переїздити. І саме перед тим якийсь бомж заліз у нову, опоряджену, ошатну будівлю і повісився на гаку для люстри у вітальні. Погане місце. Погана ознака, хрестилися люди. Подейкували, що комуніст гарматний навіть священника привіз, щоб освятити хату. Рік починався добре. У кінці серпня зібралися випускники, славетна спецгрупа. Хлопці відслужили у війську, Хто вступив до інституту, хто ні. Спочатку юрмилися біля кабінету Лізи. Потім Дмитро і Петрик зайшли до Софії. Розповідали, як велося у війську, хто вступив до вузу, які у кого плани. Обидва вже були студентами, готувалися розпочати навчання у Тернопільському медичному. Тюленін не вступив, провалився на першому ж іспиті. Коцькому не допомогла навіть грошовита матуся –